Batalion de marș. Pista nou. Gura se strop și la el felbebelul care îl escorta. Aici nu deschizi gura decât atunci când ești întrebat, iar ultima întrebare care o să ți se pună va fi dacă vrei sau nu să fii legat la ochi. Și felbebelul izbuvni într-un hohot de râs. Așa râdea mereu felbebelul Schmidt, gardianul șef. Uneori se mira și el de ce o fi râzând și încă atât de tare. Camarazii săi din compania 378 Jandarmerie, Hamburg, îl porecliseră bățul. La fel îi spuneau și deținuții din închisoarea tribunalului excepțional din Hamburg, unde era de serviciu la fiecare 8 săptămâni și tot șugubățul îi ziceau cei care, într-un fel sau altul, ajungeau să-l cunoască. Felveberul Schmidt nu râdea niciodată de ceea ce ar putea înveseli niște oameni normali. Dar Schmidt nu era normal, cum de altfel nu era normal niciun gardian german. Niște dulei turbați, spunea despre ei bătrânul și bătrânul nu arunca niciodată o vorbă în vânt. Felvebelul șmit apăsă butonul soneriei și țărâitul ei strident, răsună în îndepărtata sală de recepție a haut felvebelului dorn. Felvebel plutonier, obăr, felvebel plutonier major, haut, felvebel plutonier ajutant. Un pe prelung și îngusta ușe cenușie și ea se deschise automat. Escorta și prizonierul se strecurară înăuntru. Cu același scârțuit, ușa se închise în urma lor. Heil Hitler răcni felvebelul Schmitt în fața Haupt felvebelului Don, care ședea în spatele unui birou acoperit de maldăre de hârtii și dosare. Era obligatoriu ca el să arate așa, pentru că era obligatoriu ca Haupt felvebelul Don să pară copleșit de muncă. Dosarele se îngrămădeau unele peste altele, pe rol fiind cel puțin cinci cazuri ce se cereau rezolvate, Dovadă că numitul Haufelwebel nu se omora deloc cu lucrul, dar totodată dovadă de netă găduit că, din potrivă, muncește pe rupte, în cazul în care s-ar fi găsit vreun netrebnic, care să pretindă că el, Haufelwebel Don, nu face altceva decât să taie frunze la câini. În ultimul sertar al biroului, ascunse sub un teanc de exemplare din Folkischer Beobachter, pe care nimeni n-ar fi fost ispitit să le răspoiască, se afla o sticlă de culoare verde închis, cu o etichetă pe care scria Lipici. De conținut, conținea coniac, excelent întăritor, în rarele momente în care, cu totul accidental, dor mai și muncea. Haup, fel bebelul nu catadixi, să răspunde la salutul subordonatului său. Preț de vreo 10 minute rămase așezat, cufundat în lectura unui dosar pe care scria cu majuscule Gecados. Ordin secret de misiune. Prin extensie, termenul se folosea pentru tot ce era strict secret. În realitate era vorba de o poveste porno bătută mărunt la mașină. Fervebelul Schmidt hrăii ușurel talpa cizmei de dușumea ca să-și semnaleze prezența. Liniște-ți, bielă, Don, nu vezi că sunt ocupat? Unicul zgomot din încăpere era doar foșnetul hârtiei, atunci când Don întorcea paginile acestui interesant dosar gecados. Într-un târziu, ridică privirea și-l fixă pe cel cu cătușele. Fără să scoată un cuvânt, întinse mâna spre șmit care îi remise documentele prizonierului. Domnul le-aruncă nepăsător pe masă, împinse scaunul, se ridică, ocoli biroul și se proțăpi în fața prizonierului. Ei bine, m-ar interesa să aflu motivul prezenței domniei tale la Torgau. Deținutul o poziție de drepți, cu degetul mijlociu lipit de vipușcă. Locotenentul Heinz Berner, din regimentul 76 artillerie artilerie, s-a prezentat la închisoarea militară Torgau pentru executarea pedepsei. Haut, fervebelul torn, făcut mâna pâlnie la ureche de parcă ar fi fost sud și rămase astfel câteva minute, apoi căscă gura și zbieră de zornăiră geamurile. Și pentru care motiv, poți să știu, zbieretul deveni șoaptă. Poate că e gecados motivul ispășirii, ai, porcule? Locotenentul Heinz Berner din regimentul 76 artilerie raportează Am fost condamnat la moarte pentru omucidere Ia te uită, o a făcut pe miratul Don Un ofițer, ucigaș de rând, scuipă zgomotos, ce grozăvie Poate că domnul locotenent va avea bunătatea să-mi dezvăluie și cine a fost victima Logotnica mea, răspunse arestatul Don scoase un echezat de mulțumire Asta e cea mai bună poantă din câte am auzit în ultima vreme Auzi, dumneata, să-ți bagi în mormânt propria salteluță. Ei las ca să-i urmezi la iuțeală. Am eu grijă ca actele tale să fie rezolvate cât mai rapid. N-avem nevoie de bandiți ca tine. Asta e o închisoare militară respectabilă. Bagă-ți bine în cap, asasinule. Ochii lui Don se împâcliră. Pupila se strânse ca la pisici. Se instală pe colțul mesei bălăbănindu un picior. Ia spune-mi băiețică, rostie la gale apăsând pe cuvinte. Nu-mi cunoști gradul? N-ai văzut niciodată un haut fel vebel, colana vertebrală a armatei, pe timp de pace ca și pe timp de război? Prizonierul trebuie sări, dar înainte de a fi putut îngăima ceva, Don răcni, culcat, drepți, de 20 de ori broască în jurul camerei, sări. Deținutul se porni să sară pe vine. De fiecare dată când cădea, cătușele îl stânjeneau și îl făceau să-și pierdă echilibrul, Don răcnea că asta e neexecutare de ordin. Apoi îl puse să se pe un fișet și îl ținua acolo ghemuit sub tavan, preț de vreo 20 de minute, timp în care tăi făsui cu șmit. Într-un târziu, un soldat primi ordinul să le scorteze pe prizonier. La etajul 3, locotenentul Berner a fost închis într-o celulă, având 3 metri lungime și metru 1,5 jumătate lățime. Avea senzația că e prins într-o menghină. Lăsându-se să cadă pe taburetul de lemn, îl podidire lacrimile și plânse îndelung cu sughițuri. Totul se sfârșise, era de acum mort. Cei mai mulți dintre prieteni se lepădaseră de el. În orice clipă ușa se putea deschide. Va vedea luciul amenințător al căștilor de oțel. Îl vor conduce undeva în afara clădirilor. Va auzi zgomotul închizătoarelor vârând cartușul pe țeavă. Oare câți vor fi? Unii ziceau că șase, alții că-s doisprezece. Locotenentul se cutremură și lacrimile îi țâșniră din nou. Sosise acasă în permisie, venind de la școala militară numărul 3 din Potsdam. Era permisia acordată cu prilejul avansării în grad. Terminase cursurile. Ce mândră era mai sa ce mulțumit tatăl. Feciorul lor era locotenent, locotenent de artilerie. La gară îl întâmpinase întreaga familie. Venise și elze, mândră nevoie mare. plecase era apoi să se plimbe pe mocă, bergă Ce superb se reflectau în vitrine ghileții săi roșii. Parcă erau niște zâmbete. Pe străzi au întâlnit un număr imens de soldați și subofițeri. Făcuse aproape cram pe la mână, răspunzând la saluturi, dar ce îmbătătoare senzație. Nu după mult timp își îngăduia chiar un salut nonșalant de adevărat ofițer, ca acela al capitanului Hase, cu două degete ușor curbate, duse alene la cozorocul caschetei. Și ce plăcut e să simți cum apasă pe șoldul stâng tocul pistolului. Acest pistol, îi spusese instructorul în ultima zi de școală, e pistolul unui ofițer german. Dacă se găsește careva să întineze onoarea ta de ofițer, nu stea la discuții, folosește-l. Atunci chicotii se stânjenit, dar acum tare ar fi vrut să se ivească prilejul. ce mai sări în sus toți civilii ăștia dacă el, a luat tenentul artilerist Heinz Berner, și-ar smulge pistolul din toc și-l-ar găuri pe individul care, să zicem, l-ar pone gri pe Führer. Se și vedea acum, cu un aer indiferent, bagă pistolul la loc în tocul său de piele. Poate că ar fi cazul să-l și scuipe pe ticălosul întins pe calda rând. După aceea îi va oferi Elzei brațul și se va îndepărta, ca și cum din acel moment povestea nu-l mai privea. Nimeni însă din cei întâlniți nu manifesta dorința să-l insulte pe furăr. La butoniere nu vedeai decât insigne cu zvastică. Taică s îi dăruise o caschetă cu bandă roșie îngustă și cea mai superbă cordeluță de prin bărbie din toată armata. Pantalonii de călărie gri deschis, chiar prea deschis pentru a fi reglementari, era cadoul mamei. Pintenii cu rotițe veneau de la Elze, cravașa din piele galbenă lungă de peste un metru și o cumpărase singur. De fapt, regimentul căruia îi aparținea, regimentul 76 Paderhorn. Făcea parte din artileria motorizată și, ca atare, nu îi se cuveneau nici pintenii, nici cravașa. Dar aici, la Hamburg, erau puține șanse să dea tocmai peste cineva, făcând parte din același regiment. Dar poate că și alți camarazdeai să-i se plimbau, împintenați și cu cravașa sub braț, atunci când veneau în permisie. Ce plăcut zornă pintenii și ce elegante erau toate aceste accesorii destinate, în realitate, artileriei hipotractate ghinion că n-a fost repartizat unui asemenea regiment și a fi putut bazona pantalonii cu piele de căprioară și să-și trântească un veston crăpat la spate și cu buzunare oblice. Erau grozave uniformele astea ale călăreților. În fine, să ne mulțumim doar cu pintenii și cravașa. Seara a fost agasantă, casa era plină de musafiri și unchiul Ernst strigase după prostului obicei. Iazi Heinz, de când te-au vărsat la artileria călăreață? Elze intervenise cu voce tare înainte ca el să poată răspunde ceva. Heinz a fost numit la regimentul de artilerie de câmp Gros Deutschland. Zău, replicase unchiul Ernst, râzând și arătând cu degetul cifra 76 de pe poliții proaspătului ofițer. Am vezi, băiatule că ai un număr greșit pe umăr. Elze îl previse mirată. Ești la Gros Deutschland, nu-i așa? Încuvințase cu capul. Perfect făcuse Erze. Atunci, mâine dimineață, la prima oră, trebuie să aranjăm și chestia asta. A doua zi au mers într-adevăr la magazinul Fannenfleck, de unde au cumpărat două litere aurite GD, care au fost imediat cusute pe poleți pentru a atesta că aparține regimentului de gardă Gros Deutschland. Cele reale, ascunse bine în buzunar, urmau să fie puse la loc imediat după terminarea permisiei. Cei drept de fiecare dată când zărea, chiar și de departe, vreun ofițer de artilerie, întorcea grăbit capul de teamă să nu fie recunoscut, iar întâlnirile cu patrulele felg jandarmeriei îi dădeau răcorile morții. Isprava asta putea să-l coste șase săptămâni de arest sever și o plimbărică într-un regiment disciplinar. Din măruntaiele închisorii pornim un țipăt, un țipăt lung, ascuțit, încheiat cu un horcăit. Îl percepură urechile sale, dar nu și creierul. Zăcea buimac, cu capul pe brațele sprijinite de tăblia gânduroasă a mesei. Se gândea la literele acelea, două litere mari, aurite, iscusit, împreunate. Din pricina acestor litere putea ajunge într-un regiment disciplinar. Auzise că există unul, poate 37, poate 17, în orice caz ceva cu șapte. Ce-o fi regimentul acela din Dortmund, căruia îi se spunea că e de oameni. O adunătură de indivizi numai bun descuipat. Disprețuise întotdeauna elementele acesteia criminale, nedemne să respire același aer cu adevărații ostași. Dar demne sau nedemne, acum nu cerea nimic de la viață decât să ajungă la regimentul disciplinar de la tortul. Acolo în calte, îi mai rămânea o șansă. Va fi curajos și drept răsplată va fi în scurt timp eliberat. Rapid, o scrisoare către inspectorul general al Ar artileriei și de asemenea mareșalul Caitel, șeful comandamentului armatei și el tot artilerist. El nu se îngăduie ca un ofițer aparținând aceleiași arme să moară asasinat de niște declasați de niște nedemni. Auzi-se spunându-se că cei însărcinați cu execuțiile la Torgau și printre alte pușcării proveneau tocmai din aceste regimente disciplinare. Torgau. Numele îl izbi ca un punct praznic. Doamne să fie oare adevărat să fie chiar la Torgau? Denumirea asta însemna iadul, tortura, moartea. Reizbucni în plâns și, involuntar, își e epoleții. Da, era în continuare locotenent și va fi împușcat ca atare. Însă nu voia să moară, dorea să lupte, să se bată pentru fiurăl și patrie. Se îndreptă de spate și privi cerul ce se zărea prin gemulețul mătuit al ferestrei. De ce să-l omoare? N-avea decât 20 de ani. Mai bine să-l lase să lupte, să-i permită să ucidă cât mai mulți barbari. Bestiile acelea care siliseră pașnica Germaniei să intre în război. Era ofițer, primise o formație excelentă, ar fi aberanță în puște. Da, va scrie de îndată general Oberstului Halder, șeful marelui stat major, îl va ajuta cu siguranță. Era de datoria lui să-i scrie... Locotenentul țintui o clipă geamul murdar și opac, prin care slăindu-se, lumina zilei se pregătea să-și-a rămas bun de la sinistra închisoare și dintr-o dată îl cuprinse panica. Vreau să scriu, să scriu, să scriu, se porni el să urle. Pe coridor cineva izbi ușa cu o legătură grea de chei și se răstii liniște. Un ochi se lipește de vizetă, un ochi viu, un ochi liber, un ochi care nu se va uita în găurile negre a douăsprezece țevi de pușcă. Acum știa cui trebuie să scrie, lui Baldur von Schirach, Reichsführer al organizației Hitlerjugend, pe care îl cunoștea personal. Tineretul hitlerist, organizație care avea și un foarte pronunțat caracter paramilitar, îl va ajuta fără doar și poate, pentru că în adolescență, locotenentul fusese cel mai bun din tot detașamentul 15. N-avea decât 15 ani când fusese făcut mai mare peste 89 de HJ cu cele mai bune note, așa cum fusese și în școala militară. Știa toată lumea că pentru el național-socialismul reprezenta o religie. Nu luase el întotdeauna partea parte a Reich Ministerului Dr. Goebbels și a tuturor activiștilor importanți de partid? Nu el fusese cel care își îndemnase camarazii să semneze un raport împotriva Maiorului Vohen, raport în urma căruia individul acela defetist fetist fusese îndepărtat Își amintește perfect de noaptea în care a fost ridicat majorul și când ofițerul Nefe l-a bătut prietenește pe umăr. Național socialistișer, fiul socher ofițir, locțiturul politic al comandantului, echivalentul politrucului sovietic. Erau trei polițiști în civil și unul în uniformă, toți de la gestapo. El și camarazii săi l-au scuipat pe Maior când a fost să urce în mașină și unul dintre ei i-a strigat, o să te scurteze de un cap. Trecuseră să răde atunci cam trei luni. Unde ar putea fi acum Maiorul Voin? Cine știe, poate chiar în celul la vecină. Nu, prea ar fi de tot. Îl va întreba pe careva dintre paznici. Majoritatea sunt simpli soldați. Ba, după cât i s-a părut, a văzut și câțiva aparținând regimentelor disciplinare. În fond, el o cotene în ce naiba și poate permite să pună întrebări. Amintirea faptului că e ofițer îl făcu să-și îndrepte spinarea. Exclus să nu fie grațiat, da, trimis poate într-un regiment disciplinar, dar nu pentru mult timp. Eram a zis convins, mai avea și ceva relații și oricum omuciderea nu fusese premeditată. Din potrivă, ce deplorabilă eroare! Se străduise însă în van să le explice celor de la tribunalul militar cum au stat lucrurile. Dar ce să pe imbecilii ăia bătrâni, niște dobitoci. Dar va veni a Victoria și toți acești ramoliți vor fi măturați ca niște gunoi ce sunt. Atunci vor guverna H.J. și S.E.-ul. Führerul aproape o promisese. Se ridică, curajul îi reveni, se simțea chiar mai liber. Se puse pe mărșălui cinci pași într-un sens, cinci în celălalt. E clar că nu-l vor împușca, cu iartă ce prin minte așa ceva. El, locotenentul Heinz Berner, va obține dreptul de a lupta pentru Marele Reich. Înveseliți chicotii, dacă dă Dumnezeu și războiul mai durează vreo 5 ani, de pildă, va ajunge la gradul de capitan cu două steluțe aurii pe epoleți și cu viziera caschetei tivită cu frunze tot aurii de stejar. Ideea îl însenină. Într-una din zile, el și cu Elze luară o cafea la braserie Vine, unde cânta și o orchestră de țigani. Pe culoarul care ducea la toaletele pentru femei, o sărutase pe Elze. O sărutase strecurându-i limba printre buze, așa cum citise în cartea aceea interzisă celor din HJ și SS. O carte extraordinară închiriată de toți colegii cu preț bun de la proprietarul ei, dar zău că făcea. Aflai din ea totul în legătură cu felul în care trebuie să procedezi cu o fată. Cum îl chema pe autor? Un nume american, parcă. Miller, exact. Henry Miller. Dar ce scandal a fost când bani furărul a dat peste ea? Mai mai să ajungă cu toți într-un lagăr pentru P.U. Politici, un ziher. Politic nesigur. Dubioși politic. O scriitură jidovescă degradantă, țipase atunci Haxter și amenințase cu toate chinurile iadului. Timp de trei luni, întregul detașament în 19 a fost tratat de parcă ar fi fost ciumați. Au fost izolați și cartea a fost arsă pe rug într-o noapte, în timp ce încremeniți în poziție de drept, cântau țâșniva sânge de evreu. Modul în care fusese sărutată o înfuria se cumplit pe Elze, care îl considerase un porc. Două zile nu-și vorbiseră, apoi trebuie să-i promită că nu va mai săruta niciodată. În cadrul organizației BDM, din care făcea ea parte, îi se spusese că e o infamie, că un ofițer nu face niciodată așa ceva, că un ofițer și logofnic a lui, dacă e membra BDM, trebuie să rămână puri până în momentul căsătoriei. Bund, Dötscher, Medel, Liga Fetelor Germane. Ce? Führerul umbla pe străzi pupând femeile? Într-adevăr, o asemenea situație era greu de admis. A urmat apoi tâmpenia aia de zi, aniversarea lui Kete. S-a îmbătat criță ca toți ceilalți de altfel, uitând că e ofițer și că trebuie să rămâi cast și pur. S-au apucat să joace o partidă de poker pe dezbrăcatelea și, până la urmă, totul s-ar fi terminat printr-o tăbăleală generală, la pielea goală, dacă Elzen ar fi făcut o criză de isterie. E o porcărie ce faceți aici, țipase ea, o infamie și jidovească, dezonorantă. Nu mai avea pe ea decât slipul, sutienul și un singur ciorap. În această ținută ridicase brațul strigând Heil Hitler. Scena era atât de comică încât izbucnisără cu toții în râs, iar Bernard Müller, locotenent de infanterie, o povățuise pe Elze să nu mai facă atâtea fasoane, asigurându o că și marele Adolf se dedă la destule chestii jidovești. Elze l-a scuipat în obraz și a dispărut fără ca cineva să fi prins de zveste. A doua zi, Bernard a fost arestat de gestapo. Doi tipi mărunței în haine de piele neagră însoțiți de Elze în uniforma BDM. Cu un deget acuzator, Elze l-a arătat pe Bernhard. Iată sluga masonilor, care a să terfelească numele Führerului prin acuzații erotice. Indivizii în piele neagră au pus câte un braț pe umerii lui Bernard și l-au invitat pe un ton suav. Hai frățioare, vino să facem o plimbare, avem de vorbit împreună." Bernard a devenit alt cavalul. E cu siguranță o greșeală, a spus el. Unul din cei doi a chicotit. Întotdeauna e o greșeală, frățioare. Totuși o imensă greșeală. L-au împins pe Bernat în Mercedesul Cenușiu, ale cărui portiere se închisese cu o pocnitură seacă. Elze, care a vrut să vină cu ei, a fost brutal îmbrâncită. Hai, care-te! Revoltată a făcut tipilor de la Gestapo un raport pentru insultă adusă unei PDM. Urmarea a fost că a primit o invitație la o anumită adresă și că la întoarcere s-a trântit pe o canapea și a plâns în neștire. Tot ceea ce el, Heinz, a putut scoate de la ea a fost că nu se să mai calce niciodată pe acest apu și că îl spătuiește să procedeze la fel. Ăia nu sunt ființe omenești, sughița ea. Cu siguranță că Führerul nu știe ce sunt capabil să facă. După aceea a scos o sticlă de coniac, apoi o alta. Taicăsul avea o frumoasă colecție, adunată de pe vremea când fusese la comandatura din Parisul Ocupat. Daruri ale populației franceze pentru bunele și lealele servicii aduse acestea, comentase el râzând cu poftă. Dami, francezii ăștia, cele patru covoare persane, mobila rococo din salon, pianul cu intarsii de fildeș, toate erau daruri. Tocmai călcau în picioare unul din covoarele dar, bând coniac și încercând să danseze. Se împleticiră însă și căzură pe jos. Un nou sărut, gustat de data asta de elze. Atunci deveni mai Sufus de a purta chiloți foarte strâmți, cu elastic, dar Heinz era ostaș, deci obișnui să nu-i pese de obstacole. O auzise și obtind. Un ofițer nu face așa ceva. Dar cum dracu făcea ofițerii? La școala militară nu-i învățase nimeni cum să se descurce în atare situații. Bun, ce face un ofițer? Așteaptă să fie căsătorit, i-a răspuns ea. Atunci hai să ne căsătorim. Te poți considera nevasta mea din momentul în care ne vom aparține. Îl îmbrățișase cu foc. Heinz, dragostea mea! S-au sărutat îndelung, așa cum descria Henry Miller în faimoasa sa carte, dar deodată el a împins cu o privire de mentă în ochi. Doar nu mă e de nevastă numai pentru că ți-e poftă de mine. Am oroare de chestia asta scârboasă. Pe una din fetele mele din BDM am băgat-o la pușcărie pentru că întreținea raporturi sexuale cu un bărbat. Se grăbise să o asigure că nu-l interesa cătuș de puțin problema asta, și în seara aceea nici nu se întâmplă nimic. L-a întrebat dacă va rămâne în cadrele armatei și după victorie, iar el i-a promis Olem că nu va părăsi armata și că va sfârși ca general. General de artilerie, ea a ar fi preferat SS-ul. Din nefericire, nu măsura decât 1,78 de metri, prea scund ca să facă parte din garda furării. Ar putea intra însă în regimentul de artillerie al diviziei SS Derführer, care chiar dacă nu face parte din garda personală, e totuși un regiment de elită. Sau ar putea opta pentru divizia SS tot în cop, cap de mort, unitate care furniza comanduri cu destinație specială, însărcinate cu represalii, execuții în masă și deportări. Sunt mari șanse de avansare rapidă în această unitate însărcinată cu paza și supravegherea lagărelor. Mai ales că după victorie va fi mult de lucru în lagărele de concentrare, faimoasele KZ. Sub dezvoltații trebuiau lichidați, trebuiau să dispară. Chiar Führerul spusese că orice pată care ar putea mânji, chipul frumos al Herrenfolk trebuie ștearsă necruțător. Popor de stăpâni, definiția rasistă a națiunii germano-saxone. A doua zi s-a dus la direcția SS ca să depună cererea de transfer, iar seara a venit la Elze. Cum s-au putut petrece cele ce s-au petrecut? Era un lucru atât de îndepărtat, atât de neînțeles. Se simțeau atât de bine împreună. Brutele de la clipo n-au vrut nicio clipă să admită că nu-și amintea de nimic. Îl snopiseră în și l amenințaseră amenințat îl vor scoate la plimbare cu mașina, dar nu înțelesese de fel ce vor să spună cu asta. Probabil vreo șmecherie de-a lor, că prea rânjau, spunând-o. Ești o bestie perversă, un țap lubric," îi strigase un inspector. Câine, pe cât ai mai omorât?" zbiera un altul, pocnindu cu o riglă. Hai, vorbește-ne despre ei, ca să-ți putem face și noi o favoare și să propunem judecarea cazului tău aici, la Hamburg și nu la Berlin. Aici suntem băieți de treabă, nu ca cei de la Berlin, care pentru orice fleac te încadrează la sabotajul intereselor Reichului. Au măturat podeaua cu el, l-au rostogolit prin toate colțurile încăperii, l-au pocnit cu picioarele în burtă până a vomitat sânge, După care l-au pus să-și lingă sângele, i-au făcut și multe altele, de a uita complet că e ofițer. Apoi l-au transferat la Gestapo. Acolo a avut parte de vizita lui Paul Billard, supranumit și frumosul Paul, șeful local al sinistrei instituții. Acesta a intrat în camera în care îi se lua un nou interogatoriu. L-a privit fără să deschidă gura, apoi a plecat. Din clipa aceea, cei care îl interogau au devenit și mai zeloși. Ca și cum le-ar fi fost frică de ceva, atunci a descoperit el că în pofida aerelor pe care și le dădeau, nu erau de fapt decât niște amărâți de zucălari. A urmat detenția preventivă. Aici, gardinii i-au sfărâmat două degete, câte unul de la fiecare mână, mijlociul, cel care te durea până rărunghi și care putea fi spart în trei locuri diferite. Se serviseră nu de un ciocan, ci de țeava pistolului mitralieră, fredonând tot timpul, în zori când cântă cocoșul. Medicul care îl examinase se râsese din toată inima. Dumnezeule, încă unul care a căzut. Coridoarele astea sunt mult prea alune, coase zău așa. Și-l pobățuise să bage de seamă pe unde calcă. Ieșind din cabinet, îl auzise însă spunând. Să ce o să mai chită-i când ăla cu jobeni o să-ți facă frizura pe butuc." Infirmierii se amuzau copios și, în primul moment, nu făcuse legătura cu călăul și secura acestuia. Se scutură ca de friguri. O să-l decapiteze, oare? Imposibil. Ofițerii sunt executați prin împușcare. Însă gardianul care îl escortase de la Hamburg la Torgau, îl asigurase că nimic nu-i mai plăcut decât securea, Rapid ca lumina. Nu o de grație. Nutul ateu, cum se întâmplă adesea în cazul spânzuraților de mai atârnă odată. Sigur și curat, garantea cu mâna pe inimă experimentatul pasnic de pușcărie. Amintindu-și de toate acestea, locotenentul fu pe punctul de a începe să urle și trebuie să-și bage pumnul în gură. Îi era frică, înspăimântător de frică. Oarecând vor veni să-l ia? Pe coridor se auzeau pași și zângăniți de chei lovite de gratii. Sunetul stăruia îndelung, îți măcina nervii, dar cei păsa soldatului care își făcea rondul. Un soldat venit de pe front, un soldat dintr-un regiment disciplinar, un soldat care văzuse altele și mai și decât ce se petrecea aici la Torgau. El și camarazii săi vor rămâne în garnizoană o lună, două, trei pentru un soi de convalescență. Plăcută convalescență, nouă ore de gardă, noaptea liberă. Cum să înțeleagă el că zgomotul unor chei te poate scoate din minți? Tânărul ocotenent artilerist și o logotnica. N-ar fi vrut pentru nimic în lume să o ucidă. Atunci, cum de se întâmplase? Cei de la acripo l-au considerat sadic și obsedat sexual. Cei de la tribunalul militar s-au căinat că nu-l pot executa de 10 ori la rând. A smuls hainele de pe ea. Da, de acest lucru își aduce aminte. Era beat, beat criță, dar într-un mod ciudat. O beție lucidă și totodată incontrolabilă. Lasă-mă, lasă-mă porcule, țipa ea. Și de asta își aduce aminte. Urla, dar nu auzea nimeni. Se țipa atâta de jur în încât li se astupaseră tuturora urechile. Vina era a războiului. Îl pofnise de câteva ori în influierul piciorului, dar în ciuda durerii, el râsese și încreștase și mai tare încheieturile mâinilor. Lasă-mă, dar, dar uite că nu lăsase. Se lupta cu o furie ca o fiară sălbatică. Îl făcea porc, jidan, sălbatic. Erau insultele cele mai usturătoare din repertoriul ei. Îl lovea cu pumnii în față, scuipa ca o pisică. Bătaia lor se încingea tot mai tare. Un mare vas de sevră, un alt cadou al francezilor, era de acum numai cioburi. Îi urmă un altul din porțelan albastru de drezda, o oglindă și o puzderie de pahare. Din acel moment probabil nebunise și nu-și mai amintea nimic. Nici că pisase sticlăria sub picioare, nici că îi smulsese părul, că îi mușcase sânii, că pe jos și că trăsese cu revolverul în portretul înrămat al kaiserului, două gloanțe drept în frunte. Nu și-amintea nici că strigase de durere când unghiile ei îi zgăriase fața și nici că își înfipsese dinții în gâtul ei, sorbind ca un dihor flămând flământ, deopotrivă propriul sânge și pe cel care țâșnea din beregata ei. Acum din gura ei ieșea un gâlgâit, un gâlgâit straniu, ireal. Nu se mai zbătea, devenise toată moale și inertă. Continua să o sărute brutal, sălbatic, simțind pe limbă gustul dulceag al sângelui. Cupris de o bizară beție, se ridică în picioare și-și rotiul luit, privirea prin odaie. Apoi se apucă din nou să o sărute, dar ea rămânea nemișcată, culcată într-o poziție ușor grotescă. Îl podidi plânsul, lacrimile îl orbeau, nu mai pricepea nimic. O lua pe Elze în brațe. Capul fetei căzut pe spate nefiresc, ca acela al unei păpuși din care s-au scurs tărâțele. Peste tot numai cioburi, sticla pisată și sânge, sânge pe cuvertura divanului, sânge năcleindu-i părul. Lăsă trupul fetei să-i scape din brațe și se prăbușea alături de ea, ascunzându-și fața în mâini, plângând și suspinând. Elze, nu-i cu putință. Elze, spune măcar ceva. Elze, jur că n-am să mai fac." O luase din nou în brațe strângându-o la piept. Elze, pentru numele lui Dumnezeu, spune ceva. Brusc îl năpădi spaimă. Elze, doar n-ai murit. Elze, tu nu ești moartă. Îl zgâlții un hohot de râs de ment. Elze, trăiești, te prefaci. uitat de sărbarea BDM-ului, o să valsăm împreună, Elze. Strigătul se prefăcu un geamăt. Treptat își dădu seama că e moartă. Nu se să mai balseze niciodată. Ar fi vrus o mângâie pe obraz, dar groaza îl fere case. Stătea în genunchi, paralizat, cu gura între deschisă. S-a smuls de acolo și a luat o lagoană fără centiron, fără caschetă, fugind, așa cum era, mânjit de sânge, prin Eppendorf Baun, în direcția Damtor. Patru jandarmi, într-o micuță de cave, cenușie, stopară și cerură actele la control. Erau calmi și politicoși. Răspunsul lui era unul singur: Elze, e moartă, e moartă, nu-i vina mea și fixa hipnotizat semiluna de metal care lucea pe pieptul jandarmilor. Comandantul patrulei, un Oberfelwebel, își ciocăni fruntea cu degetul. Încă un țăcănit," le spuse el celorlalți. L-au suit în mașină și l-au dus la comenduire. Întreaga noapte și-a petrecut-o așteptând pe o bancă. Unicul lucru pe care l-au putut scoate de la el a fost adresa Elzei. Săi de puteri, privea buimac la jandarmii care veneau și plecau, părând să fiu uitat de el. Erau aduși toți suiul de oameni, unii se zbăteau, țipau ca apucații, alții rămâneau bleci, indiferenți. Abia în cursul după amiezii venire să-l caute, doi tineri în haine de piele lungi cenușii. Gestapo se de...